Розділ восьмий, який вістує про щасливе прибуття москвинів на Січ, про облогу грецької хати та підступний постріл з пищалі в царевича. Кошовий сірко – значні та знатні військові товариші, діди-райці, яких ще носили ноги, а також кілька сот козаків з усіх куренів вийшли за січовий вал зустрічати московських послів. Проте, що вони з'являться тут на початку березня, Сірко знав давно. Василій Чадуєв і Сім'он Щогалєв зраділи такому велелюддів. Це свідчило про козацьку повагу не тільки до них, царевих послів, а насамперед до самого государя. Та сірко тут таки їх остудив. Сказав, що після заходу сонця він нікого не приймає. А сонечко саме сідало за чортом лик. Через те заходити в січ москвинам не треба. Нехай оселяються в грецькій хаті. Відпочивають з дорогу, а там воно покаже. Бо ще ніколи так не було, щоб воно не показувало. Чадуєв і Щоглєв здивувалися, що запорожці не дали залпу на честь їхнього прибуття. Знали ж давній тутешній звичай смалити з гармат на кожну врочисту подію, на проїзд високих гостей, а тут ні гу-гу. Сірко, побачивши здивування на їхніх пісних лицях, пояснив, що в перелітні дні коли птахи вертаються з вирю в Україну, запорожці не стріляють у небо. Як не стріляють, коли не реститься риба, чи коли прокидаються байбаки, почувши весну. Не б'ють із гармат запорожці, і тоді, коли торохкає грім на грозу, бо гріх змагатися з перуном чи сватим Іллеєю, хто дуще гримне. І, борони тебе, Боже, гепати ядрами, коли пташки несуть яйця, чи висиджують пташенят. Хай то буде навіть убога чаєчка, що виводить чаєнят прибитій дорозі. А ще, суворо заборонено стрясти повітрям, вів далі сірко, коли грають і співають кобзарі чи лірники. Божі люди, тоді запорожці все кидають, і тільки слухають. Коли грає кобза, Гармати мовчать, Підсумував Сірко. І кинувши послам На добраніч, Пішов у січ. За ним поважно пішли Знатні й значні товариші. Пошкандибали діди-райці, А вже за дідами Рушили козаки З усіх куренів. Пластунівці, Уманці, Медведівці, Кальнеболодці, Кисляківці, Шкуринці, Васюринці, Переяславці та Дядьківці. Запорожці порозбиралися по своїх куренях на проживання козаків Полтавського полку. Кальнеболодці взяли гурка на Ливайченка, Переяславці Карпа Вишеньку. Суддя Білий запросив до себе гетьманського савула Черняченка-Чорного. Ратні люди-червонокаптанники лишилися за січовим волом разом з послами. Грецька хата на дві половини вміщала і більше гостей. Підійшовши до січового майдану, сірко зупинився біля ганебного стовпа. Сидиш? Спитав він, задерши голову. На вершечку ганебного стовпа бузьки змастили гніздо, і там нищечком висиджувала яйця бущиха, поки її чоловік лобив жабенят на третьому болоті. Бущиха покасувала пасльоновим оком на сірка, але не подала ні звуку. Які можуть бути балачки, коли висиджуєш пташенят. «Ну, сиди», – сказав Сірко. Він подивився на шибеницю. «Ні, там бузькі не мостили гнізда ніколи. А як? Вилупляться пуцвірянки, а козакам припече когось вішати, і діти виростуть переляканими. Недобре». Сірко стояв тихо, злившись у сутінках зі стовпом, і оглядав січ. Він любив отак постояти в присмерку, коли його ніхто не бачить, а йому видно все. В якому віконечку світиться, що робиться в куренях, де і що кашовари дають на вечерю, хто до кого зайшов у гості, а хтось, може, загулявся десь далі від коша. Таке часто буває, козакам не заказано поблудити понад чортомликом чи скарбною. Вони зараз, якийсь запізнілий козарлюга, спотикається до свого куреня, намацуючи стежку паличкою, як сліпий. Мабуть, залив сліпи горілкою, бо ледве не вдарився лобом об ганебний стовп. Був би, потривожив бущиху. «Це ти, Лук'яне?» – спитав Сірко, хоч його і важко було впізнати. На Лук'янові Андрійцю не було лиця. Обидва ока так запливли, що не зосталося і щілини. Дивно, як Лук'ян міг іти без поводиря, хоча і з паличкою. «Я, батьку, «А що це з тобою? На граблі наступив?» «Наступив, батьку, потупився Андрієць. «На ті самі?» «Гірше!» «Що ж може бути гіршого, ніж наступити на ті самі граблі?» «Що? Кінське копито?» – сказав Лук'ян Андрієць. І розповів він сіркові, куди вже діватися, як перевіз своїм воликом – Послів через Томаківку, потім вернувся і мусив висаджувати човна на коняку. А там же такий секрет, що ніхто його не розгадає. Тільки той секрет не милий коняці. Тому, коли Лук'ян потяг її за хвоста, вона цього разу не втерпіла і влупила його поміж роги копитом. «О, як! сказав сірко. «А ти хіба не знав, що коняку треба забрягати спереду, а вола – ззаду?» «Знав, але мені треба було не забрягати коняку, а висадити вола на неї. Ну, та й сам винен. Що заробив, те й маю». Зітхнув Лук'ян Андрієць і наосліп поплентав далі, намацуючи паличкою стежку. Сірко дивився йому вслід, чи втрапить небарака до себе. Та потім закмітив, що в кальнеболоцькому курені до віконця з того боку приплюснуло два носи – і ваника, і вовкотруба. І лишився собі спокійним за Лук'яна. А якщо навіть заблудиться чи впаде, ті гайдамаки за ним припильнують, доведуть куди треба і спати вкладуть. Сірко ще подихав березневим повітрям. Потім, віддавши добра ніч бущісі, пішов до свого куреня. У сінях в кутку під драбиною важко заворушився півень Горлопан, який уже спав. Горлопан або ще пан горло лягав спочивати раніше за сонце, щоб не проспати досвітню годину. Коли треба будити сірка. Всі півні, як і кури, сідають спати на сидоло А сірків пан горло лягав у кутку, як чоловік, підмостивши під голову крило або пазуристого грябця. Бо що то за сон сидячи? Сірко зайшов до покою, і не запалюючи каганця, щоб ніхто не піддивився у вікно, Роздягнувся до білої сорочки та білих споднів. Він часто, коли не було товариства, лягав спати без вечері. Потім сів на дерев'яне ліжко, вгрузленішками в долівку, і витяг із, вука, із вуха сережку. Сірко не міг через неї спокійно й глибоко спати. Сережка давала йому дуже багато. Бо таїла в собі чимало такого, про що іншим не треба знати. Кошовий заховав її в чобіт і вклався у ліжко. Але заснути не міг. Сірко, який завжди спав міцніше, ніж дехто на тому світі, зараз не мав сну у жодному оці. Скільки всього діялося на світі, що було від чого не спати? Він підвівся. Натоптав люльку потерухою з маку скакунцю та кримської сонтрави, від якої засинали навіть дикі березневі коти, нанюхавшись та нализавшись роси з лілового цвіту. Додав у ту потеруху дрібку коріння з дерева життя, тоді одним помахом викрасав вогню. Люлька заскверчала, освітивши мідне лице, з гордо вигнутим носом. Тверді бурштинові зіниці гостро відсвічували в темряві, поки Сірко неквапом пив гірко терпкий димок із череп'яної чашечки. У вікні тихо бренькнула шибка, наче нічний метелик буцнувся об неї лобом Це ти, кирику. Спитав Сірко. Заходь. Чадуєв і від самісінького ранку були на голках. Все виглядали, коли Кошовий покличе їх на розмову. Наче Сіркові більше не було роботи, окрім як із ними балакати. Отаман не мав коли глянути вгору. Вранці Повернувся з морських розливів значний запорожець Улас із військовими товаришами. Вони привезли шістьох полонених татарських гінців, котрих перехопили в дорозі, як ті поспішали з Криму в землю Волоську. У Волощині на той час товклася орда. З листів можна було довідатися, що татари міркують робити далі. Тому Сірко відклав усі пильні справи і закликав Товмача, щоб насамперед перечитати листа. Тим часом Куріні Добрий Вечір та Хведько Срібний прийшли до грецької хати і сказали послам, що їх вислухають на Козацькій Раді. Але Ради сьогодні не буде, бо треба негайно перечитати татарські листи. Чадуєві і Щоголів Відповіли, що вони приїхали з царською грамотою, яка в триста разів важливіша для запорожців, ніж якісь там татари. Хай то буде Кримська, Ногайська чи Буржацька Орда. «Е, ні», – сказав їм на те куріний добрий вечір, – «може, в тих листах є писання про наміри турків і татар щодо Москви?» Тоді сірко передасть листи через Чадуєва і Щоголєва цареві. Але такі питання теж вирішує козацька рада. То вже разом все й розв'яжеться. Навіщо ж двічі робити одну й ту саму роботу? Посли покрутили носами і пішли в грецьку хату. Листи до хана Селіма Гірея справді були непрості написані арабською в'яззю на вим'ятих у попелі і висушених на сонці валячих сечових міхурах, зверху обшиті дорогою тавтою і опечатані сургучевим півмісяцем. Ці печатки півмісяці зірвав з дорогої тафти сечовий товмач, якого так і звали товмач, бо й родом він був із товмача. Села, що ховалося в лісі за сімома ставами на межі Дикого поля. Батько його теж був товмачем, і дід, і прадід, і навіть прапрадід, і так до сьомого коліна. Всі були товмачами, хоч мали прізвища хто Коваль, а хто Коваленко. Але село їхнє звалося не Ковалеве і не Ковалі, а Товмач. Позаяк те село лежало під боком у дикого поля, то його часто, незважаючи на ліс і сім ставків, спустошувала орда, захоплюючи ковалів, то коваленькі усі у ясір. І там, у неволі, вони бездоганно вивчали татарську мову. Якби тепер усі вони були живі, і батько, і дід, і прадід, і прапрадід, і далі до сьомого коліна, то можна було б на січі мати цілий Товмацький курінь. Сірко давно переконався, що їхній Товмач балакає татарською краще за самих кримчиків і не міг намилуватися, як той допитує бранців. Вони йому слово, він їм п'ять. Вони йому два слова, він їм десять. До того ж, Товмач завжди мав у руці замашного Малахая, хоча Вживав його рідко. Цього разу полонених татар було шестеро, а Товмацький Товмач проти них сам один. Правда, чоловічі на вроку, якщо шістьох бранців скласти докупи, то оце якраз такий був Товмач. Татари сиділи на лаві і тремтіли, мов козячі хвости на вітрі. А коли зайшов курінний добрий вечір, сказати Сіркові, що з послами він побалакав. Бранців кинуло в холодний піт. Вони подумали, що цей здоровило з кулаками як ядра, прийшов їх допитувати. Поки то в матч перечитував листи, Сірко спав. Учора на ніч він викурив чималеньку порцію сонної потерті, і йому досі непогано спалося. Це нікого з козаків не дивувало. Всі знали, що сірко у вісні думає. Тобто спить і бачить не сон, а те, що йому треба. Ось і тепер кошовий, не розплющуючи очей, сказав Товмачемі. Спитаю в них, як їм мій кум Петро Дорошенко, наш правий гетьман. Келіберди гетьман Дорошенко!» Переклав Товмач. «Кіліберди, Дорошенко, як ши, Схвально закивали татари. «Та певно, що якши?» Сказав Сірко. Під руку Салтана пішов. «А ну ж, бо спитай у них, Як їм лівий гетьман Самойлович?» «Кіліберди, гетьман Самойлович!» Витовмачив Сіркові слова Товмач. «Килиберди Самойлович Башук!» Наморщивши носи, похитали головами татари. «Вони кажуть, що Самойлович – собака!» – переклав товмач. «Добре!» – сказав Сірко, все ще не розплющуючи очей. «Тоді передай їм, що ми спровадимо їх у Чигирин, до мого кума Дорошенка». «А може...» «Краще візьмемо за них викуп?» – спитав Товмач. Але Сірко вже спав. Розмова з татарами Келеберди нагадала йому облюбовану Келеберду. І сон в одну мить переніс його в це благословенне містечко, що лежало на Божій долоні. «Викуп Келеберди завжди краще!» сказав «Добрий вечір». Так, за читанням листів і день минув. Наступного ранку, коли Чадуєв і Щогаляв збиралися на Козацьку раду, до них знову прийшли «Добрий вечір» та «Хведько срібний» і повідомили, що сьогодні теж не виходить. Багато козаків пішли смолити чайки, поки пригріло сонечко. Значні діди-райці позастужувалися, бо ніде так швидко не застужується старий чоловік, як на теплому сонечку, коли зарані скидає жупан, щоб погріти старечі кості. Тож рада збереться тільки завтра. Ще через день, добрий вечір і хвитько срібний, нарешті покликали послів у січове містечко але виявилося, що не на велике коло, а лише на попередню нараду в кішового сірка. Так у них завжди ведеться. Спершу збирається старшина та інші значні військові товариші, щоб вирішити, яке ж питання виносити на велике козацьке коло. Отже, зібралися в курені сірка. Прийшли суддя Степан Білий, Писар Андрій Яковина, прийшов Осавул, тільки не гетьманський Черняченко-Чорний, а січовий Осавул, Харкобілецький. Підоспів і Лук'ян Андрієць, без палички. Його очі вже прорізалися вузькими шпаринами. Зібралися й курінні отамани, значні козаки, довби ж дробаха і, звичайно ж, діди райці. Хай і застужені, але як же без них? Коли всі розсілися і роздивилися на послів ближче, Сірко звернувся до москвинів із такими словами. Ну ж, бо, розкажіть нам, і ти, Василю Чадуєв, і ти, Семене Щоголев, повідайте чесному товариству» яким случаєм прийшли ви до нас? Яке таке царське веління привело вас на Запорожжя? З вашого хвилювання і поспіху бачу, що то щось дуже важливе і нагальне. Чи не його величність царевича ви прийшли привітати? Поклонитися в ноги синові Олексія Михайловича? Чадує і в один голос відповіли, що ніякий він не царевич і не государевий син. Це самозванець-безбожник, брехун і перевертень, що посмів назватися святим ім'ям. І вони знов почали гудити ганити царевича найгіршими словами, від яких у козаків в'яли вуха і наїжачувалися вуса. Посли присяглися, що самі були на похороні малолітнього царевича Симеона Олексійовича. А цей дурий світ, що приплентав із Дону з ворохобником Івашкою Міюскою, сам є прихвастнем бунтаря і богохульника Степана Разіна. Він теж заслуговує тільки на те, щоб його четвертували і розвісили на болоті в Москві, на пострах іншим пройдисвітам і святотатцям. Сіркоєм здимувався і відповів. Навіщо ж так одразу на московське болото спроваджувати царевича, якого ви ще і в очі не бачили? Ви б спочатку поглянули на нього, переконалися, що, може, це одне лице з царем Олексієм Михайловичем. Тоді б вам язик не повернувся гудити цю святу стратотерпну людину. Що у вас за звичай такий не славити та обріхувати тих, кого ви не бачили? Зустріньтеся спершу з Сиревичем, переконайтеся, що він дві краплі води святої з Олексієм Михайловичем. Тоді, може, і раду козацьку не треба буде скликати. Вклякніть перед ним на коліна попросити прощення, та й підете на своє болото. Тоді посли нахабно спитали всірка, чи він хоч бачив коли-небудь государя у вічі. Кошовий відповів, що чого ж би він не бачив царя, якщо ось тільки-но поза рік білгородський воєвода-боярин Григорій Ромадановський підступом та оманою запроторив його в Сибір. А торік цар помилував, заплативши за сірка дві тисячі червінців, тому таки Ромодановському. Вони, посли, мусили б добре це знати. Чи вже забули? Сірко заплющив очі. Це була його невигойна рана, ота московська неволя. Коли на лівому березі посипалися гетьмани, як гнилі груші з дерева, коли козаки у гніві розтерзали Брюховецького за те, що закликав в Україну московських воєвод правити містами і містечками. А після Брюховецького впав димкомного грішний, ось тоді заговорило чистолюбство в сіркові. І якщо такі вахлої один за одним стають на гетьманство, то чому б йому самому не взяти булаву в свої руки? Його й козаки повсякчас підбивали до цього, дивуючись, чому Сірко досі не гетьман, якщо не знає ні ганьби, ні поразуку у військових промислах. Та не встиг Сірко про це й подумати, як звістка про його наміри долетіла до Москви. Цар Олексій Михайлович та бояри Страх, як стривожилося, бо добре знали сіркові чесноти та здібності, як і його потаємні умисли. Своє нутро він відкрив ще на Переяславській раді, коли відмовився присягнути на вірність московському цареві. То на що можна було сподіватися від лукавця з гетьманською боловою в руках? Якраз у квітні-літа 1672-го Сірко був у славі. Розгромивши численну Білгородську орду, він узяв у полон Мурзу Тенмамбета -Тен і перейшов із Ясером на лівий берег до Нових Санжар. Тут Сірко написав воєводі Григорію Ромадановському щирого листа, що так і так він не проти стати на гетьманство, Якщо, звичайно, государ надасть йому таку милість. Ромодановський відписав, що цар Вельми прихильний до Сірка за удатні походи на татар та османців. Нехай приїжджає до Курська. Сірко вирушив до Ромодановського зі своїм зятим Іваном Сербином без охорони, прихопивши для боярина живий бакшиш, мурзу, Тен та не так ті його як добрі люди, полтавський полковник Федір Жученко, посіпака Самойловича, зі своїми реєстровцями зненацька перестрів сірка на сеймі, пов'язав як лютого ворога і відпровадив у Батурин. Тоді ж Іван Самойлович та генеральні старшини домонтовичи Забіла. Повідомили цареві, що сірка довелося схопити, через те, що він з'явився на лівому березі для розпалювання бунту проти москвинів. З ним, бач, приїхав мурзатин Намбет, оскільки бунтар, якщо стане гетьманом, схильний піддатися на ласку турецького султана. Цар наказав Ромадановському негайно доправити сірка до Москви. Поки з Запорожці та невдоволення чернь не обрали його на гетьмана. Наказ було виконано, сірка привезли в Москву, а звідти послали аж у Сибірський Тобольськ. Нічого, сказав Сірко Цареві, ідучи на Сибір, ще прилетить та зозуля, що мене не забула. Зі своєю кебетою. Він міг би 110 разів утекти з Сибіру, але тоді був би змушений переховуватися на Січі чи в далеких чужих краях. А це не входило в подальші плани сірка. Він знав, що прийде коза до воза. І вона прийшла. Торік навесні султан Магомед IV захопив поділля. Його тисяч військо – Загрожувало Польщі і Московії. Спільна небезпека зблизила давніх ворогів. І переляканий польський король Михайло Вишневецький почав через послів умовляти не менш настрашеного московського царя Олексія Михайловича відпустити з Сибіру Івана Сірка. Бо немає більшого воєвника супроти турка, ніж цей запорозький шайтан. І що тут було робити? Хоч круть, хоч верть, Цар мусив дослухатися до польського короля. Тому наказав привезти невільника в Москву. Привезли, але ще довго не відпускали. Прямо в царських палатах від цірка зажадали присягнути, що він вірно служитиме государеві Олексію Михайловичу і не піддаватиметься на інші зваби, та В присутності патріарха Петерима, священного собору, бояр та інших думних людей, шайтан із бурштиновими очима сказав, що так воно і було. Треба менше слухати пасквілянтів, от яких усі біди по царських дворах та геньманських столицях. Олексій Михайлович Чивловив чи пропустив на насмішку, але також збрехав при всьому народі, що відпускає сірка на волю завдяки заступництву і клопотанню гетьмана Івана Самойловича. Ще цар сказав, що обіцяв відпустити сірка на прохання запорожців, тож і відпускає його на січ, оскільки царське слово тверде і непохитне. «А хіба я не казав, – засміявся Сірко, – що прилетить та зозуля, яка мене не забула?» Цар не любив таких кпинів. Може, через те, після його твердого слова, Сірка тримали в Москві всю зиму і майже весну. Він повернувся на Січ аж на початку літа. Зате надивився на Москву, «Донес хочу. Від царських палат до лобного місця, де страчували лиходію. «Бачив я царя, як оце вас», – сказав сірко Чадуєву і Щоголєву. «І государя бачив, і царевича, тому й кажу, що вони схожі, як дві краплі води. А ви бачили тільки царя, а сина його ще ні, тому верзете тут глупства». Сотник Чадуєв і піддячний Щоголєв затято стояли на своєму. Вони сказали, що приїхали на Січ не дивитися на самозванця, а забрати його і відвезти в Москву. «Забрати?» – обурено загули запорожці. «У Москву? Та там же бояри задушать його голими руками і не покажуть цареві батечку». Скільки посли не переконували Низове товариство, скільки не проклинали самозванця та його полигача Івана Міюського вкупі з їхнім верховодою Стенькою Разіним, нічого не допомагало. Суперечка зайшла в глухий кут. Сірко сказав, що цей гордій вузол розрубає лише козацька рада. І як вона постановить, так і буде. Він велів послам іти в грецьку хату і ждати, поки запорожці зберуться на коло. Тоді покличуть і їх, І царевича Симеона Олексійовича, щоб розвіяти сумніви. Чадує вищого, повісивши носи, пішли до грецької хати. Діди райці теж почимчикували б до своїх куренів, а Сірко. І деякі старшини та військові товариші вирішили провідати царевича. Вони гусаком потягли до куреня Симона Олексійовича. Сірко, суддя Білий, писар Яковина, осавул Харко-Білецький, підсліпуватий Лук'ян Андрієць, курні Отемани, Добрий вечір, Хвитько Срібний, Саливон Гапочка та Довбиш Дробаха. Царевич їм зрадів, як дитина. І Сірко знову сказав, що Симеон – викопаний цар Олексій Михайлович. Причепи йому бороду, не відрізниш. Запорожці, які ніколи не бачили царя, тепер могли уявити, який він із себе. На радощах всі почали випивати і веселитися цілий день, а Сірко – Захмилівши, заснув, Царевич, щедра душа, частував гостей тими ласощами, яких запорожці йому настаралися за сорок єфимків, у переволочній від крамаря перехреста, фігами, макухою, борсучим здором, халвою, кав'яром, рахатлукумом, ремезовими яйцями, сушеними динями та ще всякою всячиною. Симон підливав запорожцям міцної айвової запіканки та густих вин, які одразу вдаряли в голову і відпускали душу на волю. Значні товариші курінні отамани славили царевича і кляли його на чому світ московських послів. Ось хайно збереться козацька рада, тоді вони швидко вирішать, чи цих сучих синів повісити, чи спалити в смаленій діжі, чи може посадити голим озадням в мурашник, щоб комашня обгризла їх до білої кості. А коли вже було виплеснуто все, що накипіло на душі, шкуринський куріний гапочка, важко повертаючи язиком, що відрахат лукуму приклеївся до піднебіння, Проказав спроквола. «А чого нам, панове, ждати до ради? Хіба ми не можемо зараз сходити до паслів у гості?» «І то правда», – підтримав гапочку «Добрий вечір». «Хіба ми не козаки?» «Хіба ми не запорожці?» – розплавили плечі значні військові товариші. «Ще не вмерла козацька мати!» тріпнув вусами самий Осаул Харкобілецький. <кій> Вони всі разом поглянули на царевича. Що він скаже? А той уже чіпляв до пояса криву шаблю в золочених піхвах. Його велике праве вухо палало, як бойова малинова корогова. Запорожці благовійно дивилися на це малиного вухо, на юне Войовниче обличчя, і уявляли, яке воно буде гарне, коли в царевича виростуть вуса. Це буде перший московський цар, котрий носитиме не бороду, а козацькі вуса. Він любитиме запорожців як рідних дітей, присилатиме їм на січ щедре грошове жалування, харчові припаси, готові чайки, гармати, ядра, свинець, порох. Сипощі тощо». Потім всі подивилися на сірка, який дрімав на покуті під образами. Приклали пальців до губ. -с -с -с -с -с -с. Звели очі на тьмяний лик козацької матері Богородиці. Перехрестилися і на вшпиньках, щоб не розбудити Кошового, посунули з куреня. Вечоріло. Але Бущиха, сидячи на гнізді, яке вони з чоловіком змостили на вершечку ганебного стовпа, добре бачила, як значні військові товариші на вшпиньках пройшли повз церкву, пушкарню, військову канцелярію, повз ганебний стовп під її гніздом, а потім, втягнувши голови в плечі, поминули шибеницю. Тільки даремно вони думали, що їх ніхто не чує і не бачить. Кілька сотень козацьких носів приплюснулися до шибочок у вікнах. Відтак ті носи обережно вистромилися з дверей куреней, а далі козаки, вже не криючись, висипали на двір і приєдналися до старшин, які виходили за січовий вал до грецької хати. Тут уже ніхто не крався на шпинках. Вони йшли рішуче, йшли безоглядно, а потім не стрималися і побігли, вимахуючи руками. В перших лавах бігли Донець Іван Міюський, кальнеболоцькі гайдамаки Іваник, Вовкотруб та Тхорик. Їх наздоганяв, спотикаючись і зашпортуючись у рясних шароварах, підсліпувати Лук'ян Андрієць. Бігли корсунці, уманці, пластунівці, шкуринці, васюринці, кисляківці і вся низова братія Запорозька. Від значних військових товаришів до рядової сіромашні. За ними, кашляючи, шкутильгали діди райці. Бо як же без них? Небавом перед грецькою хатою вже вирувала юрма Схвильованого низового товариства. і Іосавул Харкобілецький, склавши біля рота долоні лікою, гукнув. Гей ти, Василюча Дуєв, і ти, Семене Щоглів, Мершій виходьте та подивіться, хто до вас прийшов. Грицька хата, нижче напустивши очеретяну стріху на вікна, мовчала. «Боягузи, виходьте!» – закричав куріний добрий вечір. «До вас прийшов сам царевич!» У віконці грецької хати хтось загасив каганець. На дворі зовсім посутеніло, але з хати ніхто не виходив. «Чи вас за бороди витягти?» – гарикнув загалом сумирний куріний гапочка. Зараз підпалимо стріху і викуримо, як лисів з нори, Пригрозив Харкобілецький. І, діставшись за пояса люльку, вдарив кресалом. Лиш тепер у сінях зашаруділо. Двері ледь-ледь прочинилися, і в тій щілині з'явилося око. Воно спитало голосом Чадуєва. Хто й що нас окликає? Ніхто з козаків не второпав, що воно запитує. Та Чадуєва зрозумів царевич. Пудь ко мне, сказав він. Запорожці зачудовано подивилися на Симеона. Яке ж цікаве слівце він промовив, наче перепілка підпадьомкнула. Але ніхто не виходив з грецької хати. Чадуєв спитав крізь шпарину. «Хто це там його викликає?» «Я!» – гукнув царевич. «Государів син Сімеон Олексійович!» Око помовчало. Потім сказала, що це ім'я навіть страшно вимовляти, бо государів син Симеон давно лежить на цвинтарі. Ось я прийшов живий і стою перед тобою, відповів йому син Олексія Михайловича. Іди і дивись. Чадуєв, помовчавши, сказав, що його розум відмовляється навіть думати про таке. Царевичі не тиняються дикими полями, не швендяють по Запорожжю, не гуляють по дону з розбійниками. Ти. Сказав Чадуєв, стеньки разі на вилупок. Насіння сатани і душогубця. Ти пройди світ і самозванець. І як почули це запорожці, ще лютіше стали проклинати Чадуєва, Щоголєва і все московське боярство. Аж чортомлик, який протікав одразу за грецькою хатою, уповільнив свою течію. Він ще не чув таких лайок. Суч'є вим'я, ослячий хобот, дідькове гузно, свинячий пуп. Спершу його гризався сам. Потім у сіни вийшов щоголів, і вони вдвох горлали в шпарину. Що на січ прийшов самозванець, хоча Симеона у віч ще не бачили. «Чули?» Озирнувся царевич до товариства. «Мої холопи, та мене ж і обріхують. Ну, і я їм зараз покажу». Його бліде, шляхетне обличчя, налилося маковим цвітом. Він вихопив спіхов шаблю, красивий, рвійний, відважний, і високо заніс її над головою. «Я вас зараз устрою!» Закричав Симеон до послів. Він кинувся до дверей, щоб порубати боярське паріддя. Але тут вчинилось жахіття, якого ніхто не очікував. У шпарину дверей просунулось дуло пищалі, і гримнув постріл. Та за мить до того сталося диво, котрийсь із козаків злетів у повітря, мов птах, ухопив на люту Царевича і відлетів з ним до великої хлібної діжки, що стояла на причілку грецької хати. Куля, призначена Симеону, зірвала шапку з голови Тхорика і просвистіла не відкуди разом із шапкою. Тхорику у той бік навіть не глянув. Він втупився, як і сотні козацьких очей, у хлібну діжку, куди відлетів козак разом із царевичем. Там нікого не було. Біля причілка так само стояла хлібна діжка, а від царевича і козака ні сліду, ні знаку. Запорожці похололи. Вони вже готові були кинутися хто куди на пошуки царевича. Аж раптом із діжки вистромилося спершу малинове вухо, а за ним і половина Симеона. На його обличчі не було й тіні страху. Він повів довкола очима і спитав. «А де той молодець, що вкинув мене в цю діжу?» Козаки знизали плечима. Вони навіть не встигли зрозуміти, що сталося. Кирик тим часом сидів на березі чортомлика, опустивши в холодну воду босі ноги. Стрибок був не з найтяжчих, але сили трохи забрав. Дрібня риба терлася об кирикові ноги, лоскотала п'яти, і він усміхався. Горда повертала йому снагу. У сивому небі над чортом ликом засвітився місяць і простелив до кирикових ніг срібну стежку. До серця підступала печаль. Вона, ця печаль, кликала його в дорогу, але через події, які відбувалися на січі, Кирик не міг відлучатися далеко. Ось і зараз, біля грецької хати, знов займалася Веремія. Зачерпнувши пригірщ чортомлицької води, Кирик напився місячного світла і тінню подався на голоси, що страсали не встояну ніч.